Ràdios, Ràdios, Llimitat, veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, FFM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, Llimitat, veia 91.6 FM el telèfon de l'Esperança ha complert 45 anys de funcionament ha batut un rècord històric de trucades. L'any 2013 va rebre gairebé 20.000 consultes, la qual cosa implica un augment del 14% respecte a l'any 2011. Rosa Maria Buixarraix, presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, que és la que gestiona el servei, ha explicat a Europa Press que aquest augment es pot atribuir directament a la crisi i va admetre que l'organització està desbordada per la falta de diners per atendre tanta demanda. La majoria d'usuaris truquen angoixats i fins i tot alguns en situacions límit que cal enviar a un professional. Va comentar a Boixerreis que va rebel·lecar entre les persones que van trucar l'any passat unes 200 van manifestar obertament desitjos suïcides. El perfil majoritari de les persones que busquen ajudes a través del telèfon 4,14, 934144848 és el d'una dona, el 73% dels usuaris ho són, d'entre 31 i 70 anys, soltero. soltera o vidua, el 53%, i que viu a la demarcació de Barcelona, un 50%. El 42% té alguna malaltia mental diagnosticada, sobretot ansietat i depressió, i tot i que el factor comú són les dificultats econòmiques que deriven cap a molts altres problemes. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, és tot un poble. que us parla acompanyar Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant del regidor Raimond Blasi, que presenta la campanya Informat, dirigida a assessorar els i les joves sobre l'oferta educativa de la ciutat. Avui, dijous, a les 6 de la tarda, el regidor d'Adolescència i Joventut i regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, presentarà la campanya Informat, activitats per triar teu itinerari acadèmic. L'acte es farà al Punt d'Informació Juvenil la Ciutat Vella, al carrer Sant Pere Més baix número 55 i comptarà amb la presència de Xavier Perix, secretària del secretari del Consell de FP de Barcelona del director acadèmic del GD Institut Barcelona, Marc Bornes, que pronunciarà la conferència La FP Dual, les experiències de Catalunya i Alemanya. També comptarà amb la presència de Jordi Noia, cap d'estudis de l'Institut Ferran Tallada, que presentarà l'experiència d'alternança simple. I també de Manuel Moreno Hernández, gerent, gerent de formació i director de l'Escola d'Aprenents de, de SEAT, que explicarà l'experiència d'alternança en formació dual. Aquest programa que es realitzarà fins al mes d'abril d'enguany està adreçat a tots els i les joves de Barcelona, principalment aquells que estan cursant els darrers cicles d'educació obligatòria amb la finalitat de facilitar informació, orientació i assessorament de l'oferta educativa de la ciutat i dels possibles itineraris formatius. La campanya ofereix informació i orientació sobre els programes de qualificació professional inicial, el que es coneix com a PQPI, les proves d'accés, faci... batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris. L'objectiu de la campanya és dinamitzar la informació de tipus acadèmic per fer-la arribar als possibles interessats, oferir de forma integrada i contextualitzada tota la informació sobre els recursos formatius existents, tant reglats com no reglats, facilitar el, el coneixement del món laboral des de la pròpia pràctica professional, reconèixer l'experiència dels altres com a font de coneixement, potenciar valors com la participació en activitats col·lectives i l'ajuda i difondre l'ús de les xarxes socials com a mitjà per obtenir informació i com a espai de participació. Durant la primera campanya Informa de l'any es portaran a terme diverses activitats en diferents equipaments de la ciutat i a càrrec dels informadors juvenils de joves estudiants i de professorat especialitzat en la matèria. D'aquesta manera es conforma un programa de qualitat i amb experiència en l'orientació educativa. Si voleu més informació podeu dirigir-vos a la web www.informat.com cat. Més coses a comentar-vos, i és que ens ha arribat la informació que el proper dimarts es realitzarà un Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. Exacte, el proper dimarts 28 de gener a les 7 de la tarda, al casal de barri de Camp Portavella, al carrer Virgil número 24, es realitzarà un Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. L'ordre del dia serà la remodelació del carrer, del carrer Liuba i la reforma i ampliació de Camp Portavella. Doncs aquest serà un dels temes que seran destacats la propera setmana a través d'aquests informatius que us oferim des de Ràdio Trinitat Vella. Una notícia que no ens agrada gaire de haver de donar és la de, de caire esportiu, ja que la Unió Esportiva Sant Andreu va perdre ahir per dos gols a tres davant de l'Untinyent. Un Untinyent molt valent i necessitat s'han dut els tres punts del Narcissal en el partit ajornat de la 17a jornada. L'equip blanc s'ha posat dos gols per davant en dues ocasions i les dianes de Quim Araujo i Mates, que s'han estrenat, no han estat suficients per sumar cap punt. El conjunt visitant ha sortit amb molta empenta i disposat a fer-se amb la iniciativa del joc. L'Ontinyent ha començat avisant amb dues rematades desviades, però la tercera verdú no ha perdonat amb el cap a la sortida d'una falta lateral. El Sant Andreu ha provat de reaccionar tímidament, però llavors els de Ninolema han fet el segon amb un xut de cervera des de la frontal. Pat Gisalines no estava content amb el que veia i ha fet un doble canvi donant entrada a Tonalcobert i Ander Victoria. L'equip ha sortit més entonat a la segona meitat i després d'un primer avís a Rubén Canaleda, Quim Araujo ha escurçat rematant al primer toc una centrada de Xapi Arnau. Els andrewencs han seguit buscant el gol i ha punt han estat de fer-lo i bon amb un xut de falta al travessé i Francis que ha topat amb el porter Unai. La reacció s'ha d'apagant i de nou en una jugada d'estratègia, Juanjo Pereira ha fet el tercer rematant sol de cap. En el temps afegit, Antonio Mata s'ha estrenat com a golejador en el seu debut amb un xut amb un gran xut a l'escaira. Doncs finalment el resultat és el que ha, ha prevalgut. No? La Unió Esportiva de Sant Andreu ha perdut per dos gols davant de l'unyany que n'ha marcat tres. I ara, si sí, ara entrem a dintre del pla cultural, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que avui us ofereix una xerrada per millorar la vostra vida. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle d'activitats t'interessa una xerrada sobre recursos per millorar la teva vida. La vida és un temps d'aprenentatge i experimentació per estar satisfets amb el que tenim i som. A vegades tenim la sensació que ens fa faltar alguna cosa. És el moment de plantejar-nos com millorar, canviar o què fer. En aquesta xerrada que realitzarà avui intentarem que cadascú trobi els recursos que necessita perquè la vida es converteixi en allò que un mereix. La xerrada anirà a de Pilar Marimón, es realitzarà a la sala d'actes de la mateixa biblioteca i que l'esmentarà que l'aforament és limitat. Més coses per comentar-vos, ens n'anem ara ja directament cap al barri de la Sagrera perquè ja trobem la l'Anau Ivanov que us ofereix Corps Non Lieu. L'Anau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui i fins dissabte Corps, Corps Non Lieu. Una proposta artística que interroga el lloc del cos en l'espai públic, un espectacle de dansa que implica el públic i l'espai i explora el punt de vista del protagonista. La càmera de vigilància, és a dir, l'ull exterior símbol de l'obsessió contemporània d'espiar la imatge muda que produïm vivint. Les eines de narració de corps non liu són la dansa clàssica executada sobre l'asfalt, la dansa contemporània immersa en el públic, la videoprojecció de la imatge captada en directe per una càmera de vigilància i el so com a traducció immediata d'aquesta imatge, permesa per un programa específic desenvolupat per al projecte. Doncs ja ho sabeu, això és el que trobareu a partir d'avui a la neu i bonop. La durada d'aquest espectacle és de 40 minuts, l'entrada són 12 euros i pels amics de la neu i són un 50% de Venda d'entrades de fins a una hora abans a la mateixa guixeta de la 9 i 9 i hem de dir que aquest espectacle, tal com us hem informat, es realitza a partir d'avui i fins dissabte a les 9 de la nit. Última punt cultural abans de tancar aquest primer repàs de notícies, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix un taller de lectura per a infants. La Biblioteca de la Tritat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'ofereix avui a les 6 de la tarda un taller de descoberta de llibres i de reforç de lectura en veu alta per a nens i nenes de 6 i 7 anys. Es tracta d'un grup tancat de 10 nens que durant 4 dijous ja van començar la setmana passada però avui continuen, doncs descobriran un llibre i el llegiran tots junts. Aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca Tritat Vella José Barbero tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa biblioteca i es tindrà i tindrà lloc tots els dijous fins al proper 30 de gener. Atenció perquè cali inscripció prèvia. Exacte. Doncs molt bé, doncs el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. no soc capaç de dir -te. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs hem avui a partir de les 7 de la tarda hi haurà la conferència Retorn a la Mediterrània, Sicília, a càrrec d'Enric Soldevila i és una activitat organitzada pels amics de la, de la Fabri Coats i precisament és aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Amics de la Fabri Coats, el senyor Pere Fernández. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns com es presenta aquesta conferència, que és el que la bueno, gent podrà sí, trobar? Bueno, nosaltres, vull dir periòdicament, cada mes, mes i 15 dies, fem una, una xerrada i aquest cop pues, és, tornem a la Mediterrània, a Sicília, uh -huh. a càrrec d'un soci nostre que es diu Enric Soldavila. Uh -huh. eh, vull dir, nosaltres, periòdicament, ja fem aquest tipus de, uh -huh. de xerrades, eh? I aquella gent doncs, que vulgui conèixer aquesta conferència, què és, és el que podrà trobar? Vull dir, tots els, ex, els socis nostres, que ja arribem a 500, quasi, uh -huh. doncs 486, ja tenen la, vull dir, la convocatòria, uh -huh. i, i els veïns de Sant Andreu, a l'eix comercial també de Sant Andreu, uh -huh. i tots els veïns, veïnes pues, que vulguin vindre pues, es, seran benvinguts. Al finalitzar, que això durarà com a màxim una hora, pues, hi haurà una mica de pica-pica amb una copa de cava. Uh -huh. Convidem a tots. Avui es parlarà de Sicília. Com és que heu triat aquesta ciutat? Bueno, perquè Sicília sembla ser que té molta història i aquest, el, el conferenciant, que és un historiador, ens pues, va, va dir que, que era tan maca i que vull dir, també hi ha audiovisuals i... Mm hi -hmm. ha una miqueta, vull dir que estarà amb força vídeo, jo tampoc no, no ho conec gaire, no us puc estudiar mm -hmm. massa del contingut i d'Enric Sol de Vila, què podem dir? Com, enric Sol de Vila, doncs, és un historiador que ja fa 25 anys que és historiador europeu vull dir, no, no és massa massa conegut mm -hmm. però vull dir ell, eh, totes les, les ciutats europees, que són moltes doncs les va... Les va eh, va indagant coses, i en aquest cas Sicília ja ha fet, ha fet diversos llocs més. Ja. Uh -huh. D'acord. Doncs amb el teu permís convidem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu per aquesta tarda a la partir de les 7 que vagin a la conferència retornant la Mediterrània a Sicília. Sicília. Uh, senyor Jordi, em deixa dir una cosa? Sí, digui'm, digui'm. Que, no, només perquè us sapigueu que el 27 de febrer Uh -huh. eh, se li fa un homenatge amb el senyor Fabra, el Fabra i Coet, uh -huh. el senyor Fabra, encara encara hi ha un Fabra que encara està dintre de, de, de, de la saga Fabra, de la missaga Fabra, uh -huh. i aquest senyor, clar, el senyor Fabra, eh, Fabra Puig, eh, uh -huh. eh, Fabra i Coats, eh, l'escòleg amb Fabra, uh -huh. l'Auditori i la Fabra, eh, uh -huh. eh, vull dir... Molta gent a Sant Andreu vol conèixer qui és aquest senyor Fabre. I el dia 27 uh -huh. se li fa un homenatge a Sant Andreu. 27, Nosaltres, que la, és el proper dilluns, de, eh? de febrer. Ah, de febrer. 27 de febrer, perdona. Eh? Doncs això cap a quina hora es realitzarà? Això es realitzarà també a les 7 de l'altre, eh? Inclús vindrà el marquès de l'Ella, que té, uh -huh. vull dir, el, la, la missaga Fabra també tenen té un cosí que és el marquès d'Alella, mm. vull dir que serà molt, molt anomenat. Aquesta... I, que, I on es farà? El centre cultural Can Fabra, també? Sí, sí, el mateix, sí. El mateix mm -hmm. Doncs tinc la meva companya Susanna que també et vol fer una pregunta. Hola, Pere, bon dia. Hola, A mi m'agradaria saber exactament en què consistirà aquest homenatge que fareu al senyor Fabra el proper bueno, 25 de aquest febrer. Aquest homenatge al passat, el passat eh, desembre se li va fer l'honor de donar-li la medalla d'honor de, de Barcelona. Uh -huh. L'injuntament de Barcelona, l'arcalde Tries li, li va donar la medalla d'honor de, de Barcelona. Per exemple, la família Fabra, una de les coses, per exemple, per dir alguna cosa, l'Observatori Fabra uh -huh. el va cedir la família Fabra. La família uh -huh. Fabra va cedir aquest observatori eh, per l'ús de, de la ciutat, que precisament no, no es comenta mai que l'Observatori Fabra pues, és, és un industrial de tota la vida de, de, de Sant Andreu i era el besavi d'aquest Fabra que hi farem l'homenatge. com Això a diverses coses més. Eh? i això ja. pues, Digues, digues. No, sí, que serà aquest uh, proper... Serà molt, molt emotiu i inclús mm. vindran fills perquè té, té bastants fills, mm. té un fill a, a Bilbao i té varios fills escampats mm -hmm. i vull dir, serà bastant, bastant sonat. Eh? D'acord, doncs això serà el proper P 27 de febrer, homenatge ja, al senyor Fabra. Ja, ja, us, passaré, ja us passaré informació però després molt bé. com avui voleu ho voleu dir-ho per la ràdio també quedaria força bé Molt bé, doncs de moment ens quedem avui a les 7 de la tarda aquesta conferència sobre Perfecte. el retorn a la Mediterrània es parlarà de Sicília Perfecte, moltes doncs, gràcies, moltes gràcies molt Pere A vosaltres, adéu Adéu, adéu. Bon, dia, bon dia Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música tornem amb més informació Benvinguts al llarg viatge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 que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desmetia la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos al darrer.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Em dedica la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui i fins dissabte Corps non liou. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda el seu telefònic, el director de la Nau Ivanov, el senyor David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que podrà veure la gent eh, aquest, a partir d'avui eh, i fins dissabte aquest Corps non liou. Doncs bueno, el que podeu trobar és una proposta artística, una mica performàtica, amb, amb dansa i amb, amb música, on mica es, es, es treballa sobre aquesta, aquesta visió d'aquest món actual on tot està vigilat per càmeres i on estem observats constantment, no? aquesta mena uh -huh. de gran hermana que vivim constant. És a dir, la dansa clàssica en el seu més pur estil, no? Sí, sí, sí. Digui, és, un, és un treball performàtic d'una companyia catalana-francesa uh -huh. i també que ha a demostrar-nos aquest projecte que ja s'ha presentat en altres llocs, inclús a, a les pateques de carrer uh -huh. Ahir aquí a la Nova Iuvenova es va fer també la guerrilla 2014 uh -huh. que va ser la primera, la primera guerrilla que es va fer aquest, aquest any no? Sí, com sabeu fa dos anys que treballem amb aquest cicle de, de guerrilles, que són uh -huh. petites càpsules de la gestió uh -huh. on intentem doncs, posar sobre la taula petits de debats entorn de, a de uh -huh. de la gestió cultural i el treball del dia a dia de projectes i intentar pues, això, no? ajudar a debatre i a, a parlar una miqueta. I també hem de dir que l'Espai 30 continua aquests dies amb altres activitats, no? Sí, com s'ha la, la nau són dos projectes i l'Espai 30 és el, és el projecte més dedicat a activitats multidisciplinars i allà doncs, seguim amb activitats d'exposicions fotogràfiques, de concerts de jazz, d'estaps jams i d'altres activitats. D'acord, doncs nosaltres des d'aquí convidem amb el teu permís a tots els veïns i veïnes del districte de Sant Andreu a que es passin per la Nau i Bonob per poder gaudir a partir d'avui d'aquest nord-cords non-lieu. I tant, us agraïm que ens ajudi a fer difusió com sempre i que estigueu sempre atents a tot el que presentem. Molt bé, doncs David Marín, moltíssimes gràcies. No, res, una abraçada. Que D'acord, doncs ja ho sabeu, a la Nau Ibenov us ofereix a partir d'avui aquest Corps, no en lieu, una proposta artística que interroga el lloc del cos en l'espai públic. Té una durada de 40 minuts i començarà avui, avui, demà i dissabte, a partir de les 9 de la nit a la Nau Ibenov. Fem una pausa i tornem amb més informació.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Em dedica al Museu del Disseny de Barcelona, planteja dos itineraris guiats per Sant Andreu, és un, un parla de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat, i l'altre ens porta a, par a parlar del passat i present urbà del Disseny Hub de Barcelona. Doncs precisament per parlar-ne tenim el treball del Fili Telefònica, la responsable del programa d'activitats i disseny educatiu i del Museu del, del Disseny, com és la senyora Carmina Bourbonet. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explicanss com es presenta aquests dos itineraris que heu preparat per tal de conèixer els nostres barris. Doncs nosaltres hem preparat dos itineraris, com molt bé has explicat. Uh -huh. eh, per què aquests dos itineraris? Molt senzill, un perquè és al voltant de la Casa Bloc, perquè nosaltres també som responsables del pis-museu de la Casa Bloc, uh -huh. i hem volgut fer aquest itinerari al voltant d'aquest equipament cultural que depèn de nosaltres, i de l'altre costat, un itinerari al voltant de la nova seu del Museu del Disseny de Barcelona, que és el Design Hub de Barcelona, que està uh -huh. a la plaça de Les Glòries. I bé, per això la proposta d'aquests dos itineraris, no uns altres. Eh? Es pot explicar una mica l'evolució de Sant Andreu des de final del segle XIX fins, fins ara sí, mateix, no? exacte. L'itinerari el que pretén una mica és explicar la complexitat d'aquest barri i a través d'aquest itinerari doncs veurem una mica l'evolució de Sant de, del barri des de finals del segle XIX uh -huh. fins a, fins inclús fins al futur perquè s'acaba amb tot el tema de, de la futura obertura del parc lineal, és a dir, de tot uh -huh. el traçat ferroviari i tot això eh? uh -huh. Vull dir, és un, un itinerari que dura entre dues o tres hores és a dir, que no, que és llarg perquè uh -huh. eh, diguéssim que és, és entretingut es veuen molts edificis, molts punts i, i uh -huh. bueno s'ha de fer, es fa a peu eh? uh -huh. i amb un ritme doncs al no. que la gent pot, pot, eh, pot esperar, diguéssim. Perquè també hem de dir que es, parlarà, es parlarà, parlarà i es donarà a conèixer les antigues casernes militars que en aquests moments doncs, estan portant una mica de polèmica, no?, en Exacte. aquest barri. Exacte, sí, sí. O sigui, el, precisament l'itinerari comença... Mm el punt de trobada diguéssim és el passeig Torres i Bages amb el passeig de Santa Coloma, en allà és el punt de trobada mm. el primer que es veu doncs, és tot el que fa referència al pla urbanístic de les antigues casernes de Sant Andreu mm -hmm. després es va caminant i es va fins a la Casa Bloc, no s'entra en el pis museu en aquest cas perquè l'itinerari és prou llarg i no hi hauria prou temps i a més seria molt cansat, però sí que es passa per tot el recinte de la Casa Bloc, després es va cap al centre històric, la plaça Orfila, la plaça Comerç, passar plaça Almarcadal, mm. es veu tot tot complex també de Fabra i Cots, uh -huh. després també es van uns habitatges de protecció oficial que estan inspirats amb la filosofia diguéssim de, de la Casa Bloch i uh -huh. s'acaba finalment amb tot el traçat ferroviari i el futur part lineal. Eh? Uh -huh. És a dir, que ja veieu que és molt, molt complet i que doncs, tant eh, es veu diguéssim la història pròpia del dinou, la a l'origen diguéssim del, del barri de Sant Andreu, uh -huh. eh, abans de que de que se se sen a la ciutat de Barcelona uh -huh. fins a l'actualitat més, més, més, més propera, diguéssim, eh? uh -huh. Doncs et passo la meva companya Susanna que també té alguna pregunta per fer. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Ai m'agradaria saber si a aquestes visites guiades pot accedir tothom, pot participar tothom, no fa falta que sigui un especialista en arquitectura ah, no. ni en història. No, no, no, no, no, precisament està fet per per tot el per públic en general, és a dir, no no no pretenem que sigui una visita per per grans entesos, evidentment nosaltres si tenim alguna demanda d'algun grup especialista, doncs també els nostres educadors es poden adaptar a diferents demandes, però aquests itineraris concretament que es fan els diumenges, si és un cop al mes, uh -huh. doncs són adassats a tot el públic, eh? no, uh -huh. no cal ser un gran especialista no? a més com que és una cosa molt propera perquè vas amb l'educador i vas passejant doncs, la gent té l'oportunitat de fer totes les preguntes que vulgui, els aclariments vull dir que, és, que realment és un tema doncs, que la l'arrel una relació diguéssim humana, que de vegades es perta en moltes d'aquestes activitats, la, la interactivitat és total, eh? perquè vas amb l'educador i vas, vas seguint diguéssim el discurs molt, molt proper, perquè al més els grups com a màxim són de 20 persones. Mm? Uh -huh. Perquè aquests educadors són arquitectes? Sí, són especialistes en Sant Andreu? Uh -huh. Sí, clar, sí sí. Uh -huh. <laughs> sí, sí. El que sí que és important és donar a conèixer una mica la Casa Bloc, no? Sí, també. Nosaltres mm. també tenim una oferta de visites guiades en el pis museu de la Casa Bloc, mm. que és, és una oferta diferenciada d'aquesta de l'itinerari, diguéssim, que es complementen. Una mm -hmm. és la visita a la Casa Bloc, al pis museu i a tot el recinte de, de Casa Bloc, i l'altra és aquest itinerari que et dona, diguéssim, una visió més del barri i de tot, el temor urbanístic. Purament. La primera visita serà aquest diumenge, no? No, ja hem vam fer, eh? Mm -hmm. Ja fa, vam començar... L'any passat, quan vam obrir la seu aquí en el, a la plaça de les Glories, vam fer, vam fer un sorteig sí. amb, els, amb la gent que ens va venir visitar a visitar la nit dels museus sí. i ja ho vam, ja ho vam, ja ho vam fer com el, el testeig de l'activitat. La, de eh? I després sí. per la Mercè també vam tornar a sortejar uns quants i a partir del 7 de l'octubre ja vam fer uns itineraris ja amb, amb un, un cop al mes amb una data concreta. Sí. Eh? i aquest, eh, aquest diumenge és la primera, diguéssim, de l'any 2014 eh? uh -huh. i tenim programats un cada mes fins al juny perquè juliol, agost i setembre, que fa molta calor Klar. hem decidit no fer-ho perquè no, la gent no... Es, no és uh -huh. molt pesat, diguéssim, amb, amb tanta calor anar passejant uh -huh. eh? Perquè la gent que estigui informada en participar en, aquest, en aquesta... Sí, en, en aquestes visitats en aquest itinerari de quina manera es pot posar en contacte amb vosaltres. Eh, la compra d'entrades és per Internet, accedint mm. en, el nostre, en el nostre web. Eh? Mm -hmm. Perquè com que nosaltres encara no hem obert, diguéssim les col·leccions, no tenim encara el servei diguéssim de, de guixetes obertes al públic aquí a, a la seu diguéssim de, del Museu, a la plaça de les Glòries, la venda és per Internet només mm -hmm. i és accedint al nostre web. Ah. El que sí que ens consta és que la durada de la visita doncs, dura unes 3 hores uh. Entre 2 i 3 hores, i també depèn una mica del grup, de clar, si hi han moltes preguntes, si la gent doncs, uh. eh, es cansa més i han de reposar una mica més bueno, vull dir que a la, Diguéssim que ens adaptem una mica a les característiques del grup, però sí que és entre 2 i 3 hores uh. I el preu són 8,50? 8 50 per persona, sí. Uh -huh. Molt bé, doncs convidem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu a acostar-se a, a aquesta proposta que us ofereixen des del Museu del Disseny de, de Barcelona i que, doncs, tal com ens deia, són dos itineraris eh, diferenciats, sí. un que aporta l'agricultura i la indústria a altra velocitat i l'altre el al passat i el present urbà del Disseny Hub Barcelona. Exacte. Molt bé, doncs, Carmina Borbonet, moltíssimes gràcies avui per connectar amb nosaltres i esperem doncs que aquesta primera visita de l'any, que serà aquest diumenge 26 de gener, doncs, funcioni d'allò més bé i que tingui el seu èxit i que els veïns i veïnes s'interessin. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui. Vé a creure que la culpa és meva. Amaga tot no puguis escapar de mi del que vam sentir de tots els moments que ja no podrem repetir falses esperanças. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs tornem cap a la nau i de la Sagrera perquè a l'Espai 30 de la nau, de la nau i benof, us ofereix l'exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. I per parlar-ne doncs, tenim, a l'altra banda, el telefònic a un dels organitzadors, com és el senyor eh, Lluís Maria Garcia de foto Fotosagrera. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns què és el que la gent podrà veure si vol apropar-se a aquesta exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. Sí, mira, podem veure pues, justament el que diu el nom i es va fer una padejada uh -huh. a través d'uns fotògrafs aficionats uh -huh. uh, perquè en un mateix dia uh, es recopileixen una sèrie d'imatges o de fotografies de la Sagrera. Uh -huh. I això, bueno, va ser a conseqüència, no, no està gratuït, està a conseqüència a través de que l'Associació la Fotos Sagrera va estar escollida com a entitat representant uh -huh. per acollir-se amb la pellejada fotogràfica a nivell internacional que s'organitza i és a Nova York, uh -huh. per acollir-se a través de... aquí participava 1.300 ciutats, Uh -huh. amb les entitats corresponent, uh -huh. uh, que durant el mateix dia a tot el món uh -huh. es fes una pellejada en un àmbit determinat. En aquest cas es va escollir la Sagrera. Uh -huh. uh, amb les fotografies resultant de, de totes les, fotos, de les fotografies que es van fer a es va presentar, uh -huh. es va enviar una a Nova York per tal de participar en aquest concurs internacional. Uh -huh. I al mateix temps es va aprofitar aquest material uh, de la pellejada per recollir unes són 40 i pico fotografies uh -huh. per fer aquesta exposició uh -huh. on es va galardonar tres prèmits uh -huh. en color glani negre i social uh -huh. eh, que va ser va estar dotat per l'Ajuntament l'Espai 30 que va provocar per organitzar l'Avent uh -huh. i la eh, com a organitzador uh -huh. llavors, justament l'exposició està aquí a l'Espai 30 al costat de la nau Ivanov Uh -huh. on te podem veure aquestes fotografies. El concurs del qual ens parlaves és aquest World Wide Photowall, no? Exactament, uh -huh. I aquí que han participat diferents ciutats de tot el món? Exacte, 1.300 ciutats. Com es deia, cada ciutat pues, hi havia una o dues entitats que precisament els hem d'inscriure eh, i complir una sèrie de requisits. Uh -huh. eh, ja us dic, d'abans, el Fotosagrader els va complimentar. Uh -huh. i va recollir, doncs això, uns 40... sembla que eren 46 fotògrafs uh -huh. i es va fer el mateix dia coincidint tot el món, aquesta recollida uh -huh. de fotografies i, a mi, aquesta és la, la, la, la, la En concreta, a la Sagrera han participat uns 20 fotògrafs, no? Uh, Bé, bueno, serien 20 fotògrafs al, uh -huh. pel concurs sí. internacional uh -huh. i, llavors, un altrestant serien sense que estiguessin inscrits en el concurs internacional però sí pel concurs de... Sí, vam aprofitar l'ocasió per fer un concurs pròpi. Uh -huh. eh? uh -huh. que és que es van donar els a, a l'Ajuntament. I... Doncs et passo amb la meva companya Susana Vila que també té alguna pregunta a realitzar. Mm. Hola, bon dia. Bon, a mi m'agrada bon, saber bon exactament eh, quan es va portar a terme aquesta passejada fotogràfica. Sí, el 5 d'octubre el 5 uh -huh. d'octubre, que era un dissabte al matí ens vam trobar uh -huh. els fotògrafs a les 10 del, no, les 9 del matí uh -huh. i van fer la passejada doncs bon el que sigui el centre històric de la Sagrera, el, que és el, el pont de Calatrava, la baixada de la Sagrera, etc. Sí, sí. uh -huh. Doncs aquesta exposició es pot veure aquests dies a l'Espai 30 de la Nau Ibenov uh -huh. i serà fins al 10 de febrer. Oi? Això mateix. Al mateix temps també trobareu conjuntament es va inaugurar una exposició de Manuel Parreño, uh -huh. que és fotògraf destacat a nivell de Catalunya a nivell internacional de l'artona per la Federació i que ho també d'altres exposicions com aquesta i altres que hi ha a l'Espanya La de Manuel Perreño, m'estàs parlant de la que fa referència a Mali? A Mali, exacte, exacte. Sí. Bon mm -hmm. sí, sí. Doncs convidem des d'aquí a tots els veïns i veïnes dels nostres barris a apropar-se a l'Espai 30 de la Nau bueno, per poder gaudir d'aquestes exposicions D'acord, molt bé Llosa doncs, doncs, Maria García, moltíssimes gràcies A vosaltres, bon dia, bon dia. Molt bé, doncs, eh, déu-n'hi-do, la quantitat d'informació que us estem oferint avui, eh, doncs, això que ens deia ara mateix en Josep Maria Garcia que a l'Espai 30 de la Nau i Benof, doncs, us ofereix aquesta mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que han col·laborat en aquesta exposició passejada fotogràfica per la Sagrera. Ara fem una pausa i tornem. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i ara volem connectar amb els nostres companys d'esports perquè ens expliquin com va anar aquest partit en què ahir la Unió Esportiva Sant Andreu va perdre per dos gols a tres davant de l'Untinyent. Parlem amb el nostre company d'esports, l'Edu Soler, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, doncs sí, males notícies per la Unió Esportiva de Sant Andreu, que hi va caure contra pronòstic per 2 a 3 contra l'Untinyent, en un partit que, tot i, tot i la pluja, va, va estar seguit per força gens sobretot a la part coberta de, de l'Estavi, però que no va trobar bons resultats amb els homes de, de Patissalines, que van cometre dues errades en els primers minuts del partit, que se'ls va condemnar anar remol durant els 90 minuts. Mm -hmm. Verdú va avançar als Alacantins, poc després va marcar amb un, amb un autèntic golaix Cervera, mm. ara ja la segona meitat va re reduir diferències, però ja en l'últim temps de partit, un Pereira va amb el cap, va tornar a treure Morales, mm -hmm. i per acabar de maquillar el resultat, Mates s'estrenava com a golaix de doble, no Sant Andreu, amb mm. el 2-3 final. Mm -hmm. Tot i la derrota, la pitjor notícia que per als homes de Patxissalines és la marxa a l'Olla l'Orca la Múrcia del seu... El màxim golejador i el jugador més en forma de la plantilla, uh -huh. Francis Ferron. Uh -huh. Doncs el que sí que hem de dir és que Pat Gisalines en aquests moments doncs, no, esteu, no deu estar gaire content, no? Doncs no, a la reda de premsa posterior del partit ja va comentar que una decisió presa per la junta directiva que ell no estava ni gens ni mica d'acord, però que uh -huh. clar, que era un treballador del club i que tampoc no hi podia fer massa res per evitar la marxa del davant de Ndrewenck. Uh -huh. Doncs els gols que van marcar Kimaraujo Araujo i Mates doncs no, no han estat suficients no? per, per sumar el punt que necessitaven els endreguencs per poder situar-se a la meitat de la classificació. No, com us comento, Quim Araujo és cert que va rebre diferències al minut 50 de partit. Mm. Eh, va ser una bona jugada, una voleia després d'una bona passada de Xapi, de Xapi i Arnaudis de la dreta. Mm -hmm. Però tot i tenir es i bo una gran ocasió per llogar el partit, amb un jut de falta que es va treballar al palc, el, pal. mm -hmm. el Daniel Olema van aprofitar la seva única oportunitat a la segona meitat, mm -hmm. i com et comento ja, Pereira va sentenciar el, el duel amb un cop de cap. Matas mm -hmm. és cert que va, també va, va fer bribir l'estadi amb el 2-3, però va arribar massa tard i mm -hmm. ja no es podia fer massa res. Mm -hmm. Podem dir que aquest partit és resultat de, que de, tot el, de tots els partits que s'han fet anteriorment en què s'ha participat a la, a la Copa del Rei en què s'ha participat en altres en, en, en, en altres mm, competicions Bé, jo no penso que sigui això, sinó que van sortir molt freds i realment l'ambient a Sant Andreu era, era gèlid, mm -hmm. amb la pluja també van sortir força dormits, fans sopits i ja et comento, dues errades inicials, la primera de Melo i la segona conjunta de Morales i, i Xap i Arnau, van propiciar dos gols, dos gols en dues ocasions pràcticament, per tant, efectivitat 100% del conjunt de Cantí que sense fer massa mèrit es va situar en un 0-2 que va costar molt de, de revertir i de fet no es va aconseguir Patx i Salinas ho va intentar fent un ca dues, dos canvis desesperats a minut 30 de, de partida, una cosa insòlita va donar entrada per donar més consistència al centre del camp a la madular, a, a Donald Cuber i per ajudar en tasques ofensives a Ander Vitoria mm. substituint a, a Josu i Xavi Jiménez però tot i així no va ac no aconseguir canviar el, el signe del partit mm. és cert que van millorar en el primer tram de la segona meitat mm. però el gol de Quimaraojo no s'ha de veure reflexat en següents i posteriors jugades mm. el gol de Quimaraojo va ralentitzar novament el joc i, i malauradament pels interessos d'Andreguens no va tenir continuïtat després com us comento l'1-3 ja va ser va ser, sentència, va ser la sentència la sentència mm -hmm. i tampoc no van poder fer massa res Pat Xicelina se la va jugar amb defensa de 3 va substituir a, a Melo durant entrada de Mates mm -hmm. però tot i així l'únic que a aconseguir va ser augmentar la flexibilitat defensiva que certament ahir Bé, va ser la, el punt més dèbil del conjunt català. Doncs et va passar-ho amb la meva companya Susanna que també té alguna pregunta per fer. Hola, hola Edu, bon dia. Quina hola, Susana, ja... bon dia. Hola, bon dia. Després d'haver jugat contra l'Untinyent, quina és la propera cita de la Unió Esportiva Sant Andreu? Hòstia, doncs ara m'ha agafat els <ríe> doncs... Ah, no, perdona, contra el Nàstic. Exacte, Exacte, perdona, sí, perdona, perdona. Sí. Contra el Nàstic a les 12 a Tarragona. Diumenge, uh -huh. sí. Sí, exacte, diumenge de 12. Uh -huh. sí, sí. Un partit que és vital, perquè el Sant Andreu necessita la victòria per, bueno, sí per seguir sí. sortint poc a poc del, del POU, és cert que no està en zona d'ascens, però bueno, ahir era un partit per guanyar, no es va poder aconseguir la victòria, no es va poder aconseguir els 3 punts, i ara toca a Tarragona a, a guanyar sí o sí. D'acord. Molt bé, doncs, Edu Soler, moltíssimes gràcies per, per oferir-nos aquesta informació i esperem que els properes cites del Sant Andreu doncs, vagin a millor. No? Esperem-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon, Adéu. Bon, dia. bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara nosaltres és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs, com us deiem, entrem ja a conèixer algunes de les activitats que hi ha programades per als propers dies. Parlem en primer lloc de l'Espai Jove Garcilaso, que us ofereix les seves activitats per aquest mes de gener. Que aquest cas és un concert, és eh? un concert musical els divendres que serà demà divendres a les 10 de la nit, a, a càrrec de la, del grup musical Punto y Seguido on l'entrada és lliure. Doncs una altra activitat que també organitza l'Espai Jove Garcilaso serà aquesta mateixa tarda, a dos quarts de set, que es diu Coneix Catalunya pas a pas per Enric Alonso. Doncs com cada any l'Enric ens ofereix un recull espectacular de les millors imatges de les excursions del 2013 fetes els dies entre setmana pels Corda de Dengs, és a dir, pel, pel grup. Cordada. podreu gaudir les realitzades per la seva mà artística i també parlar de diversos cordadencs que també col·laboren. Amb l'excusa de gaudir d'aquestes magnífiques imatges, descobrireu nous racons per descobrir. Per a més informació, podeu entrar a la plana web www.cordada.org o enviar un mail a l'adreça secretaria. www.cordada.org més coses a comentar-vos, ens n'anem en ara cap al centre de Sant Andreu. El centre cultural Can Fabra, us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martínez. El centre cultural Canfabra, el carrer del Segre número 24, es ofereix fins al proper 31 de gener. A la sala d'exposicions, la mostra de pintures, figures i natures. Doncs hi trobareu les dues temàtiques més rellevants d'aquest pintor, la figura humana i la natura morta. Es donen de la mà per reflectir i per constar contrastar dos plantejaments anàlegs d'una mateixa pràctica artística. L'horari de l'exposició és dilluns, dimecres, dijous i divendres, de deu del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabtes, de deu del matí a dues de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre i els diumenges, d'onze del matí a dues de la tarda. Doncs també comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una exposició de pintura de Sònia Murcia Muñoz. Al Centre Cultural en Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins a, també al 31 de gener, una exposició de pintura de Sònia Murcia Muñoz. És una mostra de siluetes i figures que reta homenatge a l'artista Arthur Mayar, amb viva combinació i barreja, barreja de colors vius, amb textures personalitzades i de diversos materials. L'horari d'aquesta exposició és de dilluns a dissabtat, de cintre a tarda a 9 del vespre. I també comentar-vos que continua el concurs de composició coral de Sant Andreu. Un comès, eh, ja tenim les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. El termini d'admissió de les obres es tancarà el proper 31 de gener de 2014. El tema és lliure, l'idioma serà preferentment al català. Més coses, la Fabra i Coats acull una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana. L'espai Josep Bota, Fabra Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 31 de gener l'exposició itinerant al món agrari a les terres de parla catalana». Doncs es tracta d'un recorregut fotogràfic per la nostra terra, per la nostra gent, per la nostra història i l'horari és de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes de 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. Més coses per comentar-vos, parlem ara de teatre, perquè el Sant Andreu Teatre, més conegut com a SAT, us ofereix coses que dèiem avui de la companyia Gats. El Sant Andreu Teatre, el SAT, al SAT, del carrer Neopatria número 54, es ofereix la representació de l'obra Coses que dèiem avui de la companyia Gats. Serà demà divendres a les 9 de la nit i l'obra també s'inclou dins del Ficat al SAT. Doncs parlem una mica d'aquesta obra. Una cançó dels Beatles dona títol a aquest espectacle tres històries independents, tres relats d'amor i desamor, tres històries d'humor i tragèdia, peces descaradament dures sotmeses a exposició pública, romance, les fúries i Tobogan. La temàtica de l'obra gira al voltant de les relacions de parella i la dificultat de tirar-les endavant quan el fil conductor es trenca, s'esborra o desapareix. Coses que deiem avui, eh, és un espectacle en català que té una durada d'una hora i 45 minuts i el preu de l'entrada és de 9 euros. Més coses a comentar-vos, ens apropem ara novament a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix l'inici del gla. La Biblioteca Tritat Vella, José Barbero, al carrer Galicià número 16, ofereix aquests dies ai clar, que és el grup de lectura activa. Doncs hem de dir que es tracta de promoure la reflexió, el debat i l'activisme a través de la, de la lectura. El grup de lectura activa obre a la biblioteca els moviments socials per compartir experiències, coneixements, idees i diferents maneres de treballar. Es parteix a la idea del club de lectura que ja funciona a les biblioteques, que és un grup de persones que es troben un cop al mes per comentar un document llegit prèviament.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 participar en aquest clar, en aquest club de lectura activa, cal inscripció prèvia i no us ho podeu perdre, encara queden places. Doncs tal com, tal com parlàvem ara fa un moment amb en Josep Maria García de Fotos Agrera, la neu Ivanov us acosta a Mali, sentimiento africano a càrrec de Miguel Parreño. L'espai 30 de la neu Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al proper 2 de febrer, una exposició for que forma part d'un treball extens engegat amb les mostres. Mali, sentimiento africano, índia, mar es comprender i por of the World. L'objectiu va ser mostrar la riquesa cultural de les diferents ètnies que l'autor ha pogut conèixer des de Romania, passant per Mali, Índia, Nepal, Tibet, Tanzània, Marroc, Turquia, a través del rostre de l'ésser humà. L'horari d'aquesta exposició són totes les tardes de 5 de la tarda a 9 del vespre, de dilluns a dissabte. Més coses, ens acostem a la Biblioteca Ignes i Iglesias Can Fabra que us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignes i Iglesias Can al carrer del segre número 24, us ofereix fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Bal Palestines. Al uh -huh. gener del 2012 Acció contra la va desenvolupar a Álvaro Iglesias i Pere Menjant il·lustradors i dibuixants de còmic Vinyetes Palestines, un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestins del sud de Xiscordània. En els dibuixos es reconeixen com viu el seu dia a dia la quotidianitat i volen que la seva situació sigui coneguda més enllà de les seves fronteres. Molt bé. doncs dir-vos que el Centre Civil de Sant Andreu s'ofereix l'exposició en 1714 des del present aquests dies, també dir-vos que Sant Andreu s'ha implica en la cultura festiva i aquesta informació, doncs, si voleu, la comentarem demà, en què tornarem a trobar-nos en aquesta sintonia. Per tant, eh, donar les gràcies a la Susana Ávila i al Francisco Miguel i, el que dèiem, doncs, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.